Леді Легі Джон намагалася бути сильною. Вона ніколи не усвідомлювала, наскільки людські тіла контролюють людей. Тілам постійно чогось бракувало. Вони були завжди занадто гарячі, занадто холодні, занадто порожні, занадто повні, занадто втомлені. Усе залежить від дисципліни, була вона переконана. Аудитори були безсмертні. Якщо вона не була здатна наказувати власному тілу, що йому робити, вона його не заслуговувала. Тіла були найбільшою людською слабкістю. І органи чуття також. Аудитори мали сотні таких органів, адже кожне можливе явище треба було засвідчити і зареєструвати. А тепер їх у неї залишилося тільки п'ять. Це ж, мабуть, дуже легко було упоратися з п'ятьма чуттями. Проте вони були підключені напряму до решти тіла. Вони не просто передавали інформацію, але й ставили вимоги. Вона проминула ядку, де торгували смажениною, і в неї з рота потекла слина. Запах давав тілу вказівку їсти без жодної консультації з мозком. І це ще не було найгіршим варіантом. Мозок сам продукував власні думки. А це вже було найважче. Мішечок з вологою речовиною поза її очима діяв незалежно від своєї господині. Він отримував інформацію від почуттів, звіряв її з пам'яттю і пропонував варіанти. А його приховані частини інколи навіть намагалися отримати контроль над ротом. Люди не були індивідумами, у кожному з них містився цілий комітет. Деякі члени цього комітету були темними і кривавими варварами. Вони долучилися до мозку ще перед початком цивілізації, а дехто навіть перед появою людства. І та частина, що відповідала за зв'язне інтегральне мислення, мусила боротися в темряві мозку за здобуття права голосу. Всього лише через пару тижнів перебування в людському тілі сутність, якою була леді Джон, мала вже серйозний клопіт з різними речами. Їжа, наприклад, аудитори її не споживали. Вони визнавали, що недорозвинені життєві форми мусили поглинати одне одного для здобуття енергії і будівельного матеріалу для тіла. Цей процес був однак надвине ефективний, тож її світлість намагалася отримувати поживні речовини прямо з повітря. Це їй вдавалося, але ця процедура була Яке ж це слово? Ну так, гидотна. До того ж, частина мозку не вірила в те, що отримувала поживу, і наполягала на тому, що вона і далі голодна. Її нескінченне ниття заважало процесу мислення, а отже, попри все, леді Легіджон довелося ще й мати справу з проблемою, так би мовити, всіх тілесних «отворів». Аудиторам вони давно вже були відомі. Людське тіло налічує в цілому близько восьми таких «отворів». Один із них виглядає нечинним а решта багатофункціональні, хоча вуха, і, як це не дивно, виконують тільки одну функцію. Учора вона скуштувала шматочок сухої грінки. Це був найгірший досвід усього її існування. Це був найінтенсивніший досвід усього її існування. І ще щось там було. Наскільки вона могла зрозуміти мову чуттів, це було приємно. Схоже, що людське почуття смаку доволі відрізнялося від того, як сприймаються почуття аудитори. Для них воно точне, вживане, аналітичне. Але людське почуття смаку створювало враження, ніби цілий світ потрапив до вашого рота. Вона мало не півгодини, спостерігала за фейерверками в своїй голові, аж поки згадала, що грінку треба проковтнути. І як же це людям вдається таке пережити? Її зачаровували картинні галереї. Було очевидно, що деякі люди могли зобразити реальність таким чином, що вона ставала ще реальнішою. Промовляла до глядача, збуджувала його свідомість. Але як можна було забути про те, що геніальному художнику потрібно було пхати собі до рота якісь чужородні інгредієнти? Невже люди просто звикли до цього? І це був лише початок. Чим швидше буде виготовлено годинник, тим краще. Такі божевільні створіння просто не мали права на виживання. Вона тепер щодня відвідувала годинникаря з його бридким помічником, надаючи їм стільки допомоги, скільки могла собі дозволити. Але їм завжди щось заважало зробити останній суттєвий крок до завершення. Дивовижно, вона могла навіть брехати сама собі. Дивовижно, вона могла навіть брехати саме собі. Тому що інший голос в її голові, що був частиною того темного комітету, казав, «Ти ж не допомагаєш, правда? Ти крадеш деталі, викручуєш їх, а повертаєшся щодня, тому що він так дивиться на тебе, правда?» Частини внутрішнього комітету, які були такими древніми, що не мали голосів, а лише напряму контролювали тіло, намагалися втрутитися. А вона намарно прагнула викинути їх геті своєї свідомості. А тепер вона мала зустрітися з іншими аудиторами. Вони, як завжди, будуть пунктуальними. Вона взяла себе в руки. Останнього часу з її очей безпричинно починала витікати вода. Вона спробувала поправити своє волосся і попрямувала до великої вітальні. Повітря вже наповнювалося сірістю. У цьому просторі було замало місця для багатьох аудиторів, але це не мало великого значення. Один міг говорити за всіх. Леді Джон відчула, як кутики її вуст автоматично піднялися вгору, коли їх з'явилося дев'ятеро дев'ять це трійки, а аудитори любили трійки. Двоє слідкуватимуть за одним, кожна пара слідкуватиме за кожним одним іншим. Вони не довіряють самі собі, мовив один із голосів у неї в голові. Втрутився інший голос це ми. «Ми не довіряємо самі собі». І вона подумала, «О, так, ми, а не вони. Я мушу пам'ятати, що я – це ми». Один аудитор мовив, «Чому немає прогресу?». Кутики її вуст знову опустилися вниз. «Були невеличкі проблеми, пов'язані з точністю і налаштуванням», – пояснила ладі Лагіджон. Вона зауважила, що її руки почали легенько терти одна одну і не могла зрозуміти, чому. Вона не давала їм такої вказівки». Аудиторам ніколи не була потрібна мова жестів, тому вони її не зрозуміли. Один мовив, «Яка природа цих?» Але інший один мовив, «Чому ви мешкаєте в цій будівлі?» У його голосі відчувався натяк на підозру. «Тіло вимагає робити речі, які не можна робити на вулиці», – пояснила леді Логіджон, але тому, що вона вже дещо знала про Ангморпорк, додала. «Принаймні на багатьох вулицях. Також мені здається, що слуга годинникаря щось запідозрив». Я дозволила тілу підкоритися законам гравітації, тому що воно так запроєктовано. І це властиво людській природі». Один, і то був той самий один, мовив, «А що означає це?» Він зауважив фарби і мульберт. Леді Легіджон відразу пошкодувала, що забула це сховати. Один мовив, «Ви створюєте образи пігментами?» «Так, на жаль, дуже невдало». Один мовив, «З якої причини?» «Хотіла зрозуміти, як це роблять люди». Один мовив, «Це просто. Око отримує інформацію, рука застосовує пігмент». «Я так і думала, але видається, що це набагато складніший процес». Один, який порушив питання живопису, полинув до одного зі стільців і мовив, «А це що таке?» «Це кіт. Прийшов сюди і, схоже, не хоче звідси йти». Кіт, дикий рудий самець, смикнув щербатим бухом і зручніше згорнувся клубочком. Будь-яка істота, що вижила в анкморпорських провулках з їх безпритульними болотяними драконами, псячими зграями і настирними агентами-кушнірів, не вважала б за потрібне розплющувати бодай одне око заради якихось летючих нічних сорочок. Один, який почав уже діяти на нерви Леді Лагіджон, мовив, «А яка причина для його присутності?» «Він толерує компанію Лю...» «Подібних на людей, не вимагаючи нічого взамін, окрім їжі, води, прихистку і затишку», – відповіла леді Легі Джон. «Це мене цікавить. Нашою метою є навчання. Ось я і почала, як бачите, вчитися». Мала надію, що це прозвучить переконливіше для них, ніж для неї самої. Один мовив, коли будуть вирішені згадані вами проблеми з годинником? «Скоро. Дуже скоро. Дуже». Один, якого вже почала жахатися Леді Легіджон, мовив: Нам цікаво, чи не навмисно ви якимось чином уповільнюєте роботу. Леді Легіджон відчула поколювання на чолі. Чому таке відбувається? Ні. Чого б це я вповільнювала роботу? У цьому не було жодної логіки. Один мовив Гм. І аудитор мовив Гм, не випадково, хм означало щось дуже конкретне. Він мовив далі. Ви виділяєте волого на чолі. Так, так і стається з тілом. Один мовив так. І це також мало вельми специфічне і зловісне значення. Один мовив, нам цікаво, чи задовге перебування у фізичному тілі не послаблює рішучість, а ще нам важко бачити ваші думки. Боюся, це знову проблеми з тілом. Мозок це дуже неточний інструмент. Леді Джон нарешті опанувала контроль над своїми руками. Один мовив так. Інший мовив, коли воду наливають у глечик, вона приймає форму глечика, але вода не глечика, глечик не вода. Звичайно, погодилася леді Діджон, і з її нутра, з темряви, поза очима, вирунула думка, якої вона не сподівалася ми, безперечно, найтупіші істоти у всесвіті. Один мовив діяти самотньо погано. Вона сказала, звичайно. І знову з темряви вигулькнула думка. «Тепер я вже потрапила в халепу». Один мовив, «А отже, у вас будуть компаньйони. В цьому немає чиєїсь провини. Просто ніхто не повинен залишатися самотній, коли ми разом стаємо рішучі». У повітрі замерехтіли порошинки. Тіло леді Легіджон машинально сахнулося, а коли вона зрозуміла, що відбувається, то вже й сама відступила на пару кроків. Вона бачила людських істот на різних стадіях життя і смерті, але спостерігати, як із сирої матерії виникає тіло, було якось надиво бентежно, коли й сама перебуваєш у подібному тілі. Це був один із тих моментів, коли мислити починав шлунок, а думав він, що йому хочеться блювати. Шість постатей сформувалися, закліпали очима і розплющили їх. Три постаті було чоловічої статі, а три – жіночої. Вони були вбрані в аудиторські балахони відповідних людських розмірів. Решта аудиторів подалися назад, але один мовив. «Вони підуть із вами до на накаря, і все буде сьогодні полагоджено. Вони не їстимуть і не дихатимуть». «Ха!» – подумав один із маленьких голосочків, з яких складалося мислення Леді Логіджон. Одна з постатей заскиглала. «Тіло дихатиме!» – сказала її світлість. «Ви не переконаєте його в тому, що повітря зайве?» Вона почула задушливо схлипи. «Ви гадаєте, що ми можемо обмінюватися необхідними матеріалами з зовнішнім світом? І так, це правда!» – провадила вона. «Але тіло цього не знає. Воно думає, що помирає. Дозвольте йому дихати!» Пролунали спазматичні вдихи і видихи. «Зараз вам буде краще!» – зронила її світлость і втішилася, коли почула внутрішній голос. «Це твої наглядачі, але ти вже сильніша за них!» Одна з постатей незграбно помацала рукою обличчя і захекано спитала. «З ким ви розмовляєте ротом?» «З вами», – відповіла лейді Логіджон. «З нами?» «Це треба пояснити». «Ні», – заперечив аудитор. «Цей шлях небезпечний. Ми думаємо, що тіло нав'язує мозкові спосіб думання. В цьому немає чиєїсь провини. Це просто несправність. Ми підемо з вами до годин накаря і зробимо це зараз». Але не в цьому одязі, заперечила леді Легіджон. Ви його налякаєте. Це може призвести до ірраціональних дій. Запала мовченка. Аудитори в оплоті розгублено перезернулися. Ви мусите розмовляти ротами, підказала леді Легіджон. Свідомість перебуває в голові. Один мовив, а чим поганий цей одяг? Він простого покроє і використовується багатьма людськими культурами. Леді Легіджон підійшла до вікна. Бачите людей там унизу? запитала вона, – ви маєте бути вбрані відповідно до міської моди. Аудитори неохоче так і зробили. І хоч вони зберегли свою сірість, але одяг, у який вони вбралися, не привертав би тепер зайвою уваги на вулиці. Принаймні, до певної міри. Сукні мають носити тільки ті, хто подібні на жінок, – зазначила леді Легіджон. Ширяюча сіра постать мовила, – увага, загроза. «Одна, що називає себе леді Легі Джон, може давати небезпечні поради. Увага!» «Зрозуміло», – сказав один із утілених. «Ми знаємо дорогу. Ми підемо першими». Він наштовхнувся на зачинені двері. Аудитори згрудилися довкола дверей, а тоді один із них зиркнув на леді Легі Джон, яка усміхнулася. «Дверна ручка», – підказала вона. Аудитор знову повернувся до дверей, подивився на латунну ручку, а тоді обвів поглядом двері згори донизу. Вони розчинилися в порох. «З дверною ручкою було б простіше», – сказала леді Легі Джон. Цок. Осердя було оточене високими горами. Але не всі ті гори, що височили над храмом, мали назви, бо їх було аж забагато. Лише боги мають достатньо часу для того, щоб не іменувати всю гальку на пляжі, кожен камінчик, але богам бракує для цього терпцю. Мідна гора була доволі невелика, але достатньо велика, щоб отримати назву. Прокинувшись, Лобсанг побачив її викривлену вершину, що нависала над меншими місцевими горами, силуети яких вирізнялися на тлі ранкової зорі. Інколи богам бракує смаку. Вони розмальовують картини Сходу і Заходу Сонця ідіотськими рожево-блакитними кольорами, і будь-який професійний художник зневажливо визнав би це мазаниною якогось завзятого аматора, який ніколи не бачив справжнього призахідного сонця. Це був саме такий схід сонця. Людина подивиться на такий схід сонця і скаже – та ж хіба під час справжнього сходу сонця небо може бути рожевим, як хірургічний протез? Хай там як, але вид був чудовий, хоч і позбавлений смаку. Лобсанг лежав напівзасипаною купою сухої папороті. Їті і слід пропав. Тут була весна. Досі ще лежав сніг, але подекуди вже віднілися клаптики голої землі. І пробувалася зелень. Він роззирнувся довкола і побачив, як брунькуються листочки. Лудзе стояв поодалік, дивлячись на крону дерева. Він не озирнувся, коли до нього підійшов Лобсанк. «Ти Єті? Він далі не пішов би. Годі сподіватися, щоб Єті залишився без снігу», – прошепотів Лудзе. «Он як?» – прошепотів Лобсанк. Е -е, «А чому ми говоримо пошипки? Поглянь на пташку». Вона сиділа на гілці біля чогось подібного на шпаківню і дзьобала округлий зазубрений шматок дерева, тримаючи його кіхтем. «Мабуть, полагодже старе гніздо», – сказав Лудзе. «Не могла б такої ранньої пори року вже збудувати собі нове». «А мені це нагадує якийсь старий ящик», – мова Лобсанг. Він примружився, щоб краще побачити. «Чи це старий годинник?» – додав він. «Дивися, що дзьобає пташка», – порадив Лудзе. Це щось подібне на зубчасту шестерню? Але ж чому? Маєш добрий зір. Це хлопче годинникова зозуля. Молоденька, судячи з вигляду, пробує збудувати гніздечко, щоб привабити самця. Має набагато шансів, бачиш? Переплутала цифри і почепила зігнуті стрілки. Птаха, яка будує годинники? Я думав, що зозуляний годинник – це годинник з механічною зозулою, яка вигулькує, коли... І як ти гадаєш, звідки люди набралися таких химерних ідей? Але ж це просто якесь чудо. Чому? – здивувався Лудзе. Вони ж зупиняються мало на що півгодини, страшенно неточні. А ті бідолашні дурні самці постійно намагаються їх накрутити. Але ж навіть усяке трапляється в світі, – зрунив Лудзе. Не варто через це зчиняти зайвий галас. Їсти щось залишилося? Ні, вчора все доїли, – сказав Лобсанг. А тоді з надією додав, е, «Я оце чув, що ченці вищого рівня можуть живитися, здобуто прямо з повітря життєвою енергією». «Лише на планеті Ковбаса, мабуть», – узвався Лудзе. «Ні, ми обійдемо Мідну гору і знайдемо щось у долинах з том того боку. Ходімо, у нас мало часу». «Але достатньо часу, щоб розглядати пташку», – подумав Лобсанг, дозволяючи світові довкола розчинитися в синіві, і ця думка його заспокоїла. Було легше рухатися, коли на землі не було снігу. Треба було тільки уникати химерного опору, який чинили кущі й висока трава. Лудзе прошкував попереду, маючи чудернацький барвистий і нереальний вигляд на тлі побляклого ландшафту. Вони проминули доступ до окопалень гномів, але не побачили нікого на поверхні. Лобсанг був цьому радий. Статуї, що він їх бачив учора в селах, не були небіжчиками, він знав це. Вони просто застигли в різних часових швидкостях. Лудзе заборонив йому наближатися до них, але йому це не було потрібно. Однак відчувалося, ніби вони втручаються у щось, проминаючи ці живі статуї. Ще гірше було усвідомлювати, що вони таки рухалися, але дуже-дуже повільно. Сонце ледве почало підніматися над обрієм, коли вони вже опинилися в тепліших лісах з узбічного боку гори. Ландшафт тут був не такий дикий. Це вже були радше гайочки, аніж дрімучі ліси. Прокладена звірями стежка, якою вони йшли, перетинала струмок у тому місці, де виднілися старі, але ще не зрослі травою сліди від вузів. Лобсанко озирнувся, перейшовши в потічок, і побачив, як вода поволі заливає сліди від його кроків, зберігаючи їхні обриси. Його навчали розтинати час на засніжених полях високо в горах, як і решту послушників. Це робилося для того, щоб вони нічим собі не зашкодили, казали ченці. Хоч ніхто так і не пояснив, чим саме вони могли собі зашкодити. І ось уперше Лобсанг розтинав час за межами монастиря на природі. І це було чудово. Птахи зависли в повітрі. Ранкові джмелі застигли над напіврозкритими квітами. Світ нагадував кришталь, виготовлений із живих істот. Лобсанг пригальмував біля зграйки оленів, що скубали травичку, дивлячись як найближче до нього око одного з оленів у по волі поверталося, стежачи за хлопцем. Він бачив, як рухалася шкіра, коли м'язи під нею почали напружуватися, готуючи тварину до втечі. «Час на перекур!» – мовив Лудзе. Світ довкола Лопсанга пришвидшився. Олен зник разом із чарами цієї миті. «Який ще перекур?» – буркнув Лопсанг. Він був роздратований. Тихий і вповільнений світ був гарною потіхою. «Ти колись бував на Останньому континенті?» «Ні, але звідти родом бармен із виноградного грона». Лудзе запалив свою тонесеньку цигарку. «Це нічого не означає?» – зрунив він. «Усі барвини звідти. Дивна країна, з потужним джерелом часу посередині, що дуже зручно. Усе там переплутане, і час, і простір. Мабуть, через те пиво, але там гарно, що не кажи. А бачиш тепер оту країну знизу?» З одного боку галявини було стрімке урвище, де стрімили верхівки дерев і далі простиралися латки полів, щільно затиснених, Поміж горами. У долині виднілася ущелина, а Лупсангу здалося, що він навіть бачить місток понад нею. «Не дуже це подібно на країну», – заперечив він. «Радше на якесь гірське село». «Це відьомська країна», – пояснив Лудзе. «І ми там позичимо мітлу. Найшвидший засіб, щоб дістатися до Ангмурпорка. Єдиний транспортний засіб». А чи не означатиме це е, втручання в історію? Тобто, мене вчили, що такі речі можна робити в гірських долинах, але тут, у світі. Так, тут це категорично заборонено, погодився Лудзе. Бо це є втручанням в історію. З відьмами, до речі, треба вважати. Деякі з них бувають вельми хитрі. Він побачив вираз лапсангового обличчя. Слухай, для цього ж правила і існують, розумієш? Щоб добре подумати, перш ніж їх порушувати. Але ж... Лудзе зітхнув, відриваючи кінчик цигарки. «За нами стежать», – попередив він. Лобсанг роззирнувся, довкола були тільки дерева і комахи, що дзищали в ранковому повітрі. «Там, у горі, уточнив Лудзе. На обламаній під час якоїсь зимової бурі кроні сосни сидів Крук. Вони дивилися на нього, а він на них. «Кавк!» – кавкнув він. «Це звичайний Крук», – сказав Лопсанг. «Їх є повно в долині». Він стежив за нами, коли ми зупинилися. У горах скрізь є круки, під метальнику. І коли ми зустрілися з Єті, наполягав Лудзе. Тоді все ясно. Звичайний збіг. Круки так швидко не літають. Можливо, це не простий круг, стояв на своєму Лудзе. У всякому разі це не гірський круг, а не зинний. Гірські круки крякчуть, вони не кавкають. Чого він так зацікавився нами? Трохи химерно думати, що за нами слідкує птах. Мовив лопсанг. Коли доживеш до мого віку, почнеш звертати увагу на те, що діється в небі, сказав Лудзе. Він стенув плечима і усміхнувся. Почнеш журитися, чи то нестер'ятники. Вони розчинилися в часі і зникли. Крук настовбурчив пір'я. Крякчуть. крякнув він. От чорт. Цок? Лопсанг помацав під солом'яним карнизом хати і відчув долонею прутики, захованою там поміж очеретом мітли. «Ми ніби крадемо», – сказав він, коли Лудзе допоміг йому спуститися на землю. «Ні, зовсім ні», – заперечив підметальник, беручи мітлу і розглядаючи, яка вона завдовжки. «І я скажу тобі чому. Якщо ми все полагодимо, ми покладемо її на місце, на зворотньому шляху, і відьма навіть не помітить, що ми позичили мітлу». А якщо полагодити не вдасться, ну, тоді вона, однак, нічого не помітить. Чесно кажучи, ті відьми не надто опікуються своїми мітлами. Ось тільки глянь на ці прутики. Та я б навіть ставок нею не чистив. Ну, але гаразд. Вертаємо годинниковий час, хлопче. Я б не наважився летіти на цій штукенці, розтинаючи його». Він осідлав мітлу, вхопившись за її держак. Вона легенько піднялася вгору. «Принаймні непогана підвізка», – оцінив він. «Умощуйся зручніше ззаду, тримайся міцно за замітлу, і не забудь щільніше обгорнутися мантією. Вітерець може бути доволі потужний». Лопсанг сів на метлу, і вона піднялася в повітря. Коли мітла сягнула нижніх гілок дерев довкола галявини, Лудзе опинився на одному рівні з очиськами крука. Той невдоволено заворушився і почав вертити головою на всебіч, намагаючись уп'ястися в підмітальника обидвома очима. «Мені от цікаво, будеш ти кавкати чи крякати?» Звернувся Лудзе, не мов би сам до себе. «Кряк!» – крякнув Крук. «Отже ти не той Крук, якого ми бачили з того боку гори!» «Я? Та ясно, що ні!» – озвався Крук. «Ми тут тільки крякаємо! Я просто перевірю. Мітла здійнялася вище і полинула понад деревами в осередному напрямку. Крук настовбурчив пір'я і закліпав очима. «Чорт!» – вилився він. Тоді почовгав деревом туди, де сидів смерть чурів. Писк. Писк. Чуєш, якщо ти хочеш, щоб я шпигував за ними, мусиш дістати мені книгу з орієнтології, ясно? буркнув Карк. Рушаємо, бо я ніколи їх не наздожену. Цок? Смерть знайшов голода в новому ресторанчику в Генуї. Той сидів самотня в окремій кабінці і наминав качку з брудним рисом. О. зоронив голод. Це ти. Так, маємо вирушати. Ти мав отримати мою вістку. Підсунь собі стілець, просичав Голод. Тут готують просто чудові сосиски з алігатора. Я сказав, що маємо вирушати. Чого це? Смерть сів на стільця і усе витлумочив. Голод слухав, не припиняючи їсти. Ясно, сказав він урешті решт Дякую, але я цього разу перечекаю. «Перечекаєш? Ти ж вершник!» «Так, звичайно. Але що я там загубив?» «Я перепрошую». «Та ж не очікується жодного голодомору, правда? Дефіциту харчів персе, по суті». «Ну ні, очевидно, що по суті не очікується, але...» «То я, так би мовити, буду там просто для меблів? Ні, дуже дякую». «Ти завжди вирушав з нами, докірливо мовив смерть. Голод безтурботно помахав кісткою. «Тоді були справжні апокаліпсиси», – зронив він, обсмоктуючи кістку. «А тепер виїденого яйця не варті». «Хай там як, але це кінець світу!» Голод відсунув тарілку і розгорнув меню. «Та ж є і інші світи», – мовив він. «Ти надто сентиментальний, Смерте! Я завжди це казав!» Смерть підвівся. Голода теж вигадали люди. Завжди були засухи і саранча, але щоб розпочалася справжня голодуха, а родючі землі обернулися в пустелі, потрібна була людська тупість і зажерливість. Голод був пихатий і зарозумілий. «Вибач», – сказав смерть, – «що зловжив твоїм часом?» І він самотньо вийшов на залюднену вулицю. Цок! Мітла почала спуск до рівнин і загальмувала за кілька десятків метрів від землі. «Ми на правильному шляху!» вигукнув Лодзе, показуючи кудись вперед. Лопсанг побачив там унизу стронку дерев'яну вежу, обвішану якимись мудрованими ящиками. У дилані виднілася ще одна вежа, подібна у вранішньому тумані на зубочистку. «Семафорні вежі!» – крикнув Лодзе. «Бачив їх колись!» «Лише в місті!» – гукнув, перекрикуючи свист струменів повітря, лопсанг. «Це великий шлях!» – крикнув у відповідь підметальник. «І так аж до самого міста, мов, стріла! Нам треба просто летіти вздовж нього!» Лопсанг міцніше вчепився за держак. Снігу внизу не було, не би весна тут давно вже розпочалася. Тому йому здавалося великою несправедливістю, що повітря тут, попри те, що сонце мало б його розігріти, було крижане і впивалося холодом у його тіло завдяки вітру, що обвівав їх у польоті. «Тут дуже холодно!» «Так!» Чи я не казав тобі про комбіновані підштаники подвійної в'язки? Так. Я маю зайву пару в торбі. Зможеш одягнути їх, коли зупинимося. Вашу власну пару? Так. Не найкращу, але гарно заштопану. Ні, дякую. Вони випрані. Лудзе, Так. Чому не можна розтинати час, коли ми на цій штуці? Вони вже давно проминули вежу. Наступна попереду нагадувала за розміром олівчик. Чорнобілі віконниці на ящиках мерехтіла під сонцем. «А ти знаєш, що станеться, коли розітнути час на магічному транспортному засобі, що рухається зі свідкістю понад 100 кілометрів на годину? Ні, я теж не знаю і не маю бажання з'ясовувати». Цок. Ігор відчинив двері, перш ніж у них постукали вдруге. Будь-який Ігор міг би, наприклад, наповнювати землею домовину в підвалі або налаштовувати на даху блискавкові відвід? Проте жоден відвідувач не повинен був стукати у двері двічі. «Швітліждь!» – пробурмотів він, схиляючи голову. Не демонструючи жодних емоцій, він подивився на шестеро постатей у неї за плечима. «Ми прийшли перевірити, як просуваються справи», – повідомила леді Легіджон. «А ці пані та панове швітліждь?» «Мої партнери», – відповіла її світлість, також без жодних емоцій, дивлячись на Ігоря. Прошу заходити, якщо ваша лашка, а я подивлюся, чи на міші господар, мовив Ігор, дотримуючись традиції, згідно з якою слуга ніколи не знає, чи є хтось удома, аж поки його господарі самі вирішать продемонструвати свою присутність. Він штовхнув спиною двері до майстерні, а тоді прокрався нишком на кухню, де Джеремі безтурботно виливав з ложки узлив ліки. Ця жінка тут, повідомив він, і вона привела з собою юриштів. Джереми простягнув перед собою руку, долонію вниз і критично її роздивився. «Бачиш, Ігоря, – сказав він, – ось ми вже наближаємося до завершення нашої чудової роботи, і я зберігаю цілковітий спокій. Моя рука така стабільна, що хоч бери будинок, на ній будуй». «Юри ж ти, Шер! – повторив Ігор, ще старанніше наголошуючи на цьому слові. – І що? «У нас була купа грошей!» Сказав Ігор з упевненістю чоловіка, який без зайвої реклами приховав у своєму саквояжі невеличку, але відчутну кількість золота. «І ми закінчили роботу над годинником», – зронив Джеремі, ще й далі розглядаючи руку. «Робота була майже закінчена ще кілька днів тому», – похмуро уточнив Ігор. «Якби не швітлість, ми б ще позавчора могли скористатися користатися грожою». «А коли буде наступна?» – Ігор наморщив лоба і поляскав себе пару разів долонею у паскроні. «На штабільні погодні умови наближаються шузбіччя», – повідомив він. «Важко щось пообіщати точно з чією незрозумілою погодою, як тут. У мене вдома достатньо поставити шалізний стовп, і гроша не примушує себе довго чекати. То що мені робити з цими юристами?» «Запроси їх сюди, звичайно. Нам немає чого ховати». «Ви впевнені, шер?» – перепитав Ігор, чи саквояж було вже фактично важко підняти однією рукою. «Зроби це, Ігорі». Прошу тебе. Джеремі пригладив своє волосся, а Ігор, буркочучи собі під ніс, зник у майстерні і повернувся з гостями. «Леді Легі Джон, сэр, і ще якісь люди», – представив їх Ігор. «Гарно вас бачити, ваша світлість», – вишкірився осяйною посмішкою Джеремі. «Він смутно пригадав щось прочитане колись. Чи не представити мені своїх друзів?» Леді Легі Джон нервово поглянула на нього. «Ну так, люди завжди хочуть знати імена». І знову він усміхається. Тоді стає так важко думати. «Містер Джеремі, це мої партнери», – сказала вона. «Містер Чорний, містер Зелений, міс Коричнева, міс Біла, міс Жовта і містер Синій». Джеремі простягнув руку. «Приємно вас зустріти», – сказав він. Шість пар очей витріщилися, нічого не розуміючи на його руку. «Тут існує звичай стискати руки», – пояснила її світлість. Аудитори всі як один простягли руки і стиснули їх у кулак. Руку іншої особи, підказала їй світлість. Вона подарувала Джеремі тонкогубу посмішку. Вони іноземці, пояснила вона. І ще вона помітила паніку в їхніх очах, хоч самі вони цього й не усвідомили. Ми можемо порахувати, скільки атомів у цій кімнаті і якого вони типу, думали вони, як може статися, щоб ми тут чогось не зрозуміли. Джереміс промігся схопити одну затиснуту в кулак руку. «То ви, містер...» – аудитор занепокоєно зиркнув на леді Легі Джон. «Містер Чорний», – прийшла на допомогу вона. «Я так зрозумів, що ми були містер Чорний», – втрутився інший аудитор чоловічої на вигляд статі. «Ні, ви містер Зелений». «Ми воліємо, однак, бути містер Чорний. Ми старші, а чорний відтінок поважніший. Ми не бажаємо бути містером Зеленим». «Тлумачення ваших імен, на мою думку, не таке важливе», – сказала леді Легіджон. Вона подарувала Джеремі ще одну усмішку. «Це мої бухгалтери», – додала вона, припускаючи, що це може виправдати більшість дивацтв, бо десь вона таке прочитала. «Бачиш, Ігоре?» – сказав Джермі. «Це просто бухгалтери». Ігор скривився. Якщо брати до уваги його багаж, бухгалтери можуть завдати ще більше прикрущів, аніж юристи. «А ми могли погодитися на містер Сірий», – запропонував містер Зелений. Одначе ви містер зелений, а ми містер чорний. Це питання статусу. У такому випадку, заявила міс Біла, білий вищого статусу, ніж чорний. Чорний це відсутність кольору. Зауваження слушне, погодився містер чорний. Тому ми тепер будемо містер білий, а ви будете міст червона. Але ж ви попередньо визначили себе містером чорним. Нова інформація свідчить про зміну точки зору. А це ж ніяк не свідчить про помилковість попередньої точки зору. Ось і почалося, подумала леді Легіджон. У тій темряві, якої не можуть бачити очі, все світ розколюється навпіл. І ви вже живете в тій половині, що ховається за вашими очима. Варто вам отримати тіло, і ви отримуєте власне я. Я бачила, як помирають галактики, спостерігала за танцем атомів. Та поки я не здобула темряву за очима, я не розуміла різниці між смертю і танцем. І ми помилялися. Якщо налити воду в глечик, вона прийме форму глечика, але це вже більше не та ж сама вода. Ще годину тому вони навіть не уявляли, що матимуть імена, а тепер сперечаються щодо них. І вони не можуть чути моїх думок. Їй було потрібно більше часу. Звички мільярдів років не можуть остаточно зникнути лише через відчуття смаку хліба, і вона розуміла, що така божевільна життєва форма як людство не має права існувати. Ні, звичайно. Безперечно. Звісно. Але їй було потрібно більше часу. Їх треба дослідити. Так, дослідити. Мають бути звіти. Так, звіти. ґрунтовні звіти. Довгі, довжелезні, ґрунтовні звіти. Обачність. Власне, саме це слово. Аудитори це слово любили. Завжди відкладай на завтра те, що завтра можна буде відкласти, скажімо, на наступний рік. Треба зазначити, що Леді Легі Джонс ще не була сама собою. Вона ще й собою, власне, не була. І інші шестеро аудиторів з часом так, вони почнуть так само мислити. Але часу не було. Якби ж то вона могла переконати їх з'їсти, бодай, хоч щось. Це б так спривело їх до тями. Але ж тут, здається, немає жодної їжі. Але є дуже великий молоток на верстаку. І вона його побачила. «Як ідуть справи, містере Джеремі?» Запитала вона, прямуючи до годинника. Ігор спритно метнувся і став перед скляним стовпом, захищаючи його. Джеремі квапливо подріботів до них. Ми ретельно відкалібрували всі системи. Знову. прохрипів Ігор. Так, знову. Декілька раджів, фактично, додав Ігор. А тепер ми просто чекаємо сприятливих погодних умов. Але я думала, що ви запаслися блискавкою. Її світлість показала на зеленавій скляній циліндрі, що булькали і шипіли попід стіною майстерні. Якраз біля верстака, на якому, так, лежав молоток. І ніхто б не міг прочитати її думки. Це сила. Це цілком вистачить для підтримки роботомеханізму, механізму, але для запуску годинника потрібен, як його називає Ігор, бустер, пояснив Джеремі. Ігор показав два затискачі крокодили завбільшки з його голову. «Це правда» підтвердив він. «Але тут рідко, коли бувають нормальні грошові бурі. Я весь кчаж кажу, що треба було будувати це у Влубервальді. «У чому природа затримки? запитав, ймовірно, містер Білий. «Нам потрібно грозасер, щоб була блискавка», пояснив Джеремі. Леді Джон відступила на крок, ще трохи наблизившись до верстака. «Ну і що? Організуйте її», сказав містер Білий. «Га!» Якби ж то ми були в Убервальді, то швичайно. Це ж просто питання атмосферного тиску і електричного заряду, сказав містер Білий. Ви що, не можете створити таке? У погляді, яким його змірів Ігор, читалася недовіра, змішана з повагою. Ви чашем не Шубервальду? запитав він, а тоді зойкнув і вдарив себе у скроню. Гей, я це відчув, вигукнув він. Ова, як ви ж робили? Тишк падає каменем. Його чорні нігті зблиснули іскрами. Він засяяв. «Я зараз піду і поставлю ближка в ковідвід», – мовив він і квалпливо побіг до коловорота на стіні. Леді Легіджон обернулася до решти. Цього разу вона воліла б, аби вони могли прочитати її думки. Вона не знала, як вимовляти більшість людських проклять. «Це порушення правил», – просичала вона. «Звичайна доцільність заперечив містер Білий. Якби ви не були млявою, це вже давно можна було б зробити. Я рекомендувала провести додаткове дослідження. Це не потрібно. В чому проблема? запитав Джеремі, невпевненим голосом, яким він завжди говорив, коли розмова не була пов'язана з годинниками. Годинник ще не можна запускати, заявила леді Легіджон, не відводячи очей від решти аудіторів. Але ж ви просили мене. Ми були... «Усе ж готове! Можуть виникнути проблеми! Я думаю, нам потрібен ще тиждень для перевірок!» Але вона знала, що не було жодних проблем. Джеремі виготовив абсолютно досконалу річ. Не би вже і раніше змайстрував із десяток таких годинників. Леді Легі Джон уже ніяк не могла затримати пуску, особливо коли Ігор стежив за нею, наче яструб. «Яке твоє ім'я, молода особо?» – запитав у Джеремі містер Білий. Годинникар відступив на крок. «Джеремі?» – представився він. – І я не розумію, містере, білий. Годинник показує час. Годинник не може бути небезпечний. Які можуть бути проблеми з годинником? Цей годинник досконалий. – То запускайте його! – але її світлість гучно загрюкав дверний молоточок. «Ігоре – Ігоре! – покликав Джеремі. – Так, Шер! – озвався з передпокою Ігор. – Як там опинився слуга? – запитав містер Біли, не відводячи очей від її світлості. «Це такий собі фокус, на який вони здатні», – пробулькотів Джермі. «Я певний, це тільки…» Це доктор Гопкінс, шер?» – повідомив, заходячи з передпокою Ігор. «Я йому казав, що ви жайните, але…» Але доктор Гопкінс, хоч і мав м'які й деликатні манери, був також офіційним управителем гільдії, причому вже впродовж багатьох років. Прослизнути попід рукою Ігоря не становило жодних проблем для чоловіка, який міг успішно проводити збори годинникарів, жоден із яких не був здатний синхронізувати свій час і рештою людства. «Я просто проходив тут по справах», – сяйнув він посмішкою від вуха до вуха. «Тож мені було зовсім неважко заскочити в аптеку і взяти «О, у вас тут гості». Ігор скривився, але треба було діяти згідно з кодексом. «Заварити чаю, шер» запитав він, а всі аудитори вп'ялися поглядами в доктора. Якого ще чаю? обурився містер Білий. Дипломатичний протокол відрізала леді Легі Джон. Містер Білий завагався. Протокол важлива річ. Е-е-е-е, так підтвердив Джеремі. Чаю, Ігорю, прошу, будь ласка. Матінко моя та ви вже, бачу, закінчили свій годинник вигукнув доктор Гопкінс, явно не звертаючи уваги на таку згуслу атмосферу, що вона могла підтримувати на плаву залізо. «Який розкішний виріб!» Аудитори перезирнулися, а доктор пройшов повз них і придивився до скляного циферблата. «Справді чудова робота, Джермі!» – похвалив він, знімаючи окуляри і починаючи їх завзято протирати. «А що то за гарнесеньке сінісяйво?» «Це... це кришталеве кільце», – пояснив Джермі. «Воно... воно...» «Воно закручує світло», – сказала леді Легіджон, – «а тоді робить діру в Всесвіті». «Справді?» – здивувався доктор Гопкінс, знову надіваючи окуляри. «Яка оригінальна ідея! І звідти вигулькує Зазуля?» «Цок!» З усіх найгірших слів, які можна почути високо в повітрі, подвійний вигук «ох-охо» поєднує, мабуть, максимальне почуття жаху, від якого злипаються кишки, і з мінімальними затратами дихання. Коли Лудзе вимовив ці слова, Лопсанк уже зрозумів все без перекладу. Він уже якийсь час стежив за хмарами, вони ставали дедалі чорніші, густіші і зловісніші. Держак поколює пальці. крикнув Лудзе. Це тому, що прямо над нами починається гроза. заволав Лопсанк. Ще пару хвилин тому небо було ясним, мов дзвіночок. До Анкморпорка було вже набагато ближче. Лобсанг міг розрізнити деякі найвищі будівлі і бачив річку, що звивалася змійкою вздовж рівнини. Але на місто насувалася буря. «Мушу приземляти цю штуковину, поки ще є можливість!» – гукнув Лодзе. «Тримайся!» Мітла пірнула додолу і ось уже опинилася за якийсь метр від капустяного поля. Качани зливалися в суцільну зелену смугу, мало не таркаючись лобсангових сандалій. Лобсанг почув ще один вигук. І хоч він не належав до найгірших слів, які можна почути в повітрі, був, однак, не надто приємним, особливо, коли звучав із вуст особи за кермом. а а ви хоч знаєте, як це зупинити?» – закричав Лобсанк. «Щоб дуже, то ні!» – вигукнув у відповідь Лудзе. «Тримайся, зараз я спробую щось!» Мітла задерлася вгору, але й далі рухалась в тому самому керунку. І прутики занурилися в капусту. Поле було широке, тому поступово вдалося загальмувати політ, залишивши позаду борозну з характерним запахом розчавленого капустяного листя. «Як добре ти розтинаєш час?» – запитав підметальник, вибираючись з-поміж понищених качанів. «Доволі добре», – пробурмотів Лобсанк. «То починай, мерщій. Лудзе помчав у бік міста, розчиняючись у синєві. Лобсанк наздогнав його за якихось сто метрів, але підмітальник і далі розчинявся, дедалі тонший і тонше розтинаючи час. Його учень заскрипів зубами понісся слідом, напружуючи всі м'язи. Старий, можливо, і шахрує, коли йдеться про двобої, але тут усе було без жартів. Світ змінився з синього на індиговий, а тоді на чорнильну природну тьму, подібну на тінь від затемнення. Це був глибинний час. Він знав, що тут не можна залишатися надовго, навіть якби пощастило витримати мертвотний холод, деякі частини тіла було просто непристосовані для цього. А ще, якщо задалеко зануритися в глиб, можна померти, швидко випірнувши звідти. Він, звісно, цього не бачив, жоден учень такого не бачив, але в класі висіли доволі недвозначні зображення. Життя людини могло стати страшенно нестерпно болючим, якби його кров почала рухатися крізь час швидше за кістки. І воно б тоді довго не протримало. Я не можу в такому темпі, захекано зронив він, біжучи за лудзе у фіолетовому присмерку. Можеш, відрізав підметальник, адже ти спритний, так? Мене не годували до цього. Місто наближалося. Нікого не годують до цього, прохрипів лудзе. Ти просто робиш це і з'ясовуєш, що здатний до такого. А що станеться, коли з'ясуєш, що не здатний? запитав Лобсанг. Він відчув тепер деяку полегкість, йому вже не здавалося, ніби його власна шкіра намагається відлущитися від нього. Мертві нічого не з'ясовують, відповів Лудзе. Він озирнувся на учня, і його зловісна усмішка сяйнула в тінях викривленою жовтозубою дугою. Усе второпав. Я намагаюся. Чудово. Ну, а тепер, коли ми вже розігрілися, нажаханий Лопсанк побачив, як підметальник розчинився в темряві. Він закликав на допомогу всі свої приховані резерви, яких, він знав, у нього вже й не залишилося. Криком наказав своїй печінці залишатися в тілі, подумав, що його мізки зараз луснуть, і кинувся з головою у вир. Постать Лодзе посвітлішала, коли Лобсанг наздогнав його в часі. «Ще тут! Останнє зусилля, хлопче! Я не можу! Ще як можеш, чорт, забирай!» Лопсанк ковтнув морозного повітря і пірнув ще далі туди, де світло зненацька набрало спокійного блакитного відтінку, а лодзе легенько дріботів поміж застиглими возами і нерухомими людьми довкола міської брами. «Бачиш, нічого складного», – сказав підметальник. «Просто триматися свого, от і все. Спокійно і наполегливо». Це нагадувало ходіння по канату. «Усе нормально, якщо не замислюватися, де ти». «Але в усіх манускриптах написано, що після синього фіолету і чорноти вдаряєшся об стіну», – мовив Лобсанг. «О, ці манускрипти!» – озвався Лудзе. Але на цьому й зупинився, немов би все-таки можна було зрозуміти з тону його голосу. «Це долина цимермана, хлопче. Варто знати, що вона саме тут. Абат казав, що це якось пов'язано з... як воно? А, з граничними умовами. Щось типу піни на гребені хвилі під час припливу. Ми на самому краю, хлопче». «Але я можу легко дихати?» «Ага, так не мало бути». Але рухайся, щоб не витратити весь запас повітря довкола тіла. Старий добрий Цимерман, скажи, він був одним із найкращих. Він припускав, що має бути ще одне заглиблення, ще ближче до стіни. А він його знайшов? Не думаю. Чому? Бо бачив, що з нього залишилося після вибуху. Але не журись, ти можеш тут і далі легко розтинати час. Не мусиш про це думати. Є інші речі, про які треба думати. Слідкуй за тими хмарами. Лопсанг подивився вгору. Навіть у цьому блакитно-синьому ландшафті хмари над містом були зловісними. «Це те, що сталося тоді в Обервальді», – нагадав Лудзе. «Годиннику потрібна потужна енергія. Гроза прийшла нізвідки. звідки». «Але ж місто величезне. Як ми знайдемо тут годинник?» «Спочатку нам треба рушити до центру», – сказав Лудзе. «Чому? Бо якщо пощастить, нам тоді не доведеться задалеко бігти, коли вдарить блискавка». Під «Підметальнику ніхто не зможе випередити блискавку». Лудзе обернувся і схопив Лапсанга за мантію, підтягнувши його ближче до себе. «Тоді скажи мені, куди бігти, спритний хлопчику!» – крикнув він. «Ти сам ціни собі не знаєш, цього і третім оком не уздріти. Жоден учень не був би здатний знайти долину Цимермана. На це йдуть сотні років підготовки. Ніхто не зміг би примусити Веретена витанцьовувати під його дудку першого ж разу, коли він їх побачив. Думаєш, я ідіот, так?» «Серідка, дивна сила! Хто ти такий, до біса? Мандала тебе впізнала! Я, звичайна, смертна людина, але я знаю, що буду проклятий, якщо дозволю світові вдруге зруйнуватися. Тому допоможи мені! Хай там що в тобі є, воно мені зараз потрібне! Використай це!» Він відпустив лопсанга і відступив на крок. На його лисій голові пульсувала жилка. «Але ж я не знаю, що я можу зробити для...» «То з'ясуй, що ти можеш зробити!»